Запрошуємо вас гарно провести час з радіо «Родина». Як завжди, ми підготували для вас багато цікавого. Починаємо з передачі «Загадки мови». Мовознавець Олександр Авраменко розкаже про бегаса, кентавра. А ще дізнаємося, де і коли вживають слово «відтак» і почуємо цікаве про походження прізвищ. В програмі після уроків поговоримо про відпочинок і травматизм. У програмі старшокласник розповімо про благодійний клуб Київ Схід діти дізнаємося, яка допомога надається переселенцям зі сходу України в цьому клубі, і почуємо інтерв'ю з переселенцем із Донеччини. Тож залишайтеся разом з Радіо Родина і незабаром почуєте найцікавіше. Якщо відкрити тлумачний словник української мови... юлю постривай. Не відкрити, а розгорнути. У тому то й справа. Завжди і всюди я чула, що книжки відкривають, а не розгортають. Навіть в школі казали діти відкрити книжку. А коли подивилася в словник, то напевно прочитала, що коли мовиться про книжку або зошиту, то треба казати розгорнути, а не розкрити. Згорнути а не закрити. Так, тепер це я знаю, але сумніваюся, коли слід вживати дієслова, відчиняти і відкривати. А в цьому допоможемо вузнавець Олександра Авраменко, який в передачі «Загадки мови» досить добре роз'яснить це питання. Добрий день, дорогі слухачі! Сьогодні я вам розповім про те, що двері не відкривають. І журнал не відкривають, та й очі теж не відкривають. А що ж тоді в нашій мові відкривають? Наберіться терпіння і за кілька хвилин ви про це дізнаєтеся. Дізнаєтеся, що цікавого приховують деякі прізвища людей. А почнемо з дуже поширеної помилки – вживання слова «відтак», яке нині використовують де треба і де не треба. Останнім часом в усному мовленні чую вживання слова «відтак» у невластивому для нього значенні. Та й не тільки в усному мовленні, а й на сторінках навіть найліпших видань. Словом «відтак» надуживають у значенні «отже» – «тому». Це висловлення на зразок. Він стоїть героєм в розбурханій дивною телефонограмою уяві – дорослий, а відтак здатний вершити подвиги. Або ще приклад помилкового слововживання – Тополі за своєю будовою стрімкі, легкі, високі, а відтак надаватимуть архітектурі подвір'ю ажурності. Відтак потрібно використовувати лише в значенні «потім», «після того», «далі». Наприклад, «Ще з рік Іван походив, а відтак оженився». Тобто, «Ще з рік Іван походив, а потім оженився». Михайло Коцюбинський. Отже, в попередніх реченнях слово «відтак» аж ніяк не підходить для вживання. Тополі за своєю будовою стрімкі, легкі, високі, а потім надаватимуть архітектурі, подвір'ю, ажурності. Виходить набір слів. Нерідко можна почути. «Відкривайте двері, відкривайте вікно замість правильного, відчиніть двері». «Відчинять вікно». Припускаючись таких помилок, мовці переносять до української мови правила лексичної сполучуваності, характерної для російської мови. А дієслова «відчиняти» і «відкривати» виразно розрізняються сукупністю притаманних їм значень. Дієслово «відчиняти» або «одчиняти» в сучасній українській літературній мові означає передусім «відхиляти двері», «відхиляти вікна». Для входу, для чогось, провітрювання чогось або виходу назовні. Наприклад, «Відчинив канцелярію і ввів хлопців до неї» – Іван Франко. «Очиняйте двері, наречена йде» – Павло Тичина. Воно виражає також значення «піднімати віко скрині» – коробки. Гальванеску відчинив невелику шкатулку» – читаємо у Юрія Смолича. Рідше вживають цього дієслова у значенні «відмикати». Наприклад, не тямлячи, що робить, Христина, Босоніж вискакує в сіни, обережно відчиняє защіпку. Михайло Стельмах У сучасній українській літературній мові дієслово «відкривати», відкривати не перетинається своїми значеннями з дієсловом «відчиняти». Через те й порушують літературні норми, коли вважають ці слова синонімами. «Відкривати» передає такі основні значення. Перше. Забирати те, що прикриває або закриває щось. Робити щось доступним зорові. Наприклад, «Та от що, брате, ти мені скажи!» І в цей момент відкриває статую. «Що зроблено в цій статуї погано?» Леся Українка. «Немов заслона впала і відкрила натури дивні красні дари». Леся Українка. Друге значення слова «відкривати» – це «виявляти» знаходити щось, раніше невідоме або непомічене. Наприклад, може ми, як виростемо, невідомі землі відкриємо, ракетоплан збудуємо, Олесь Донченко. В океані рідного народу відкривай духовні острови, Василь Симоненко. І третє значення слова «відкривати» – це започатковувати діяльність якої-небудь установи, закладу. Незабаром відділ народної освіти збирається відкрити якісь курси для перепідготовки вчителів. Отож, відчиняють двері, відчиняють вікна, ворота, брами, квартирки, а відкривають хімічні речовини, виставки, школи. А ось очі розплющують, а газети й журнали розгортають. Приємно зустрічати гостей звичайно, коли йдеться про гостей бажаних. І неприємно, якщо непокоять нас, завдають прикрощів непрохані гості. Та й долучається до цього лиха нерідке порушення літературних норм наголошування іменника «гість» у формах множини. Як же правильно наголошувати? Я був у гостях чи в гостях? Мовознавець Іван Вихованець наголошує, що потрібно вживати відмінкових форм множини іменника «гість» з наголосом на першому складі. Гості називний відмінок, гостей родовий відмінок, гостям давальний. А ось в ворудному відмінку ким, чим, і гостями, і гістьми, а в місцевому у гостях, у кличному гості. І хоча сучасні словники подають два варіанти наголошування цього слова у множині, проте мовознавець Іван Вихованець радить наголошувати його у множині на першому складі. Отже, ліпше бувати в гостях, аніж у гостях. У попередніх програмах вже не раз ішлося про походження імен. Справді, кожній людині цікаво дізнатися, що приховує в собі її наймення. Та й прізвища теж приховують багато цікавих таємниць. Наприклад, поширене в Україні прізвище «Шульга» і похідні утворення «Шульженко» – «Шульгін». Усі ці прізвища, виявляється, батьком своїм мають старослов'янське слово «шуйця», що в перекладі сучасною українською мовою означає «лівиця», «ліва рука». Отож, шульга – це людина, яка працює лівою рукою. Аж три видатні діячі української культури у нас із прізвищем ГУЛАК. Поет, байкар і прикладач Петро ГУЛАК-Артемовський. Композитор і оперний співак, автор «Не вмиру, за Дунаєм» Семен Гулак-Артемовський та вчений і революціонер-демократ, друг Тараса Шевченка і один з організаторів підпільного антицарського Кирило-Мефодіївського товариства в Києві Микола Гулак. Цікаво, що всі діячі... Вихідці з країв, які в певні періоди своєї історії частіше від інших зазнавали впливу східних народів та їхніх мов. І це, до речі, відразу ж допомагає нам віднайти ключ до розшифрування змісту непрозорого за походженням прізвища. Наймення, виявляється, веде свій родовід зі Сходу. Мало не в кожному великому населеному пункті країн Близького Сходу і Центральної Азії колись та й тепер можна зустріти не одне ім'я, яке починається словом «гул». Скажімо, «гулнигор» – схожа на квітку, «гулноз» – у перекладі «квітуча грація», «гулнор» – квітка граната, «гулборг» – пелюстка, «гуллю» – квітучий місяць або місячна квітка. Оте «гул», що так міцно зрослося в східних народів, зокрема в таджиків, з іншими словами, як ви вже, напевне, самі здогадалися, означає в перекладі «квітка», іноді «троянда». Писливою формою від слова «гул» буде форма гулак. Саме ця форма і стала, вельми давно, звісно, українським прізвищем. Чимало українських прізвищ походять від слів, які часто через Польщу та Чехію придибали до нас із Німеччини. До таких прізвищ належать і стельмах або штельмах: стельмашенко, стельмащук, штельмащук німецьким словом штельмахер, де штеле означає місце, основа чи пункт, амахер. Той, хто робить щось, називають людину, яка виготовляє вози, брички, фаетони і, звичайно, все потрібне до них. Колись, та й тепер, слово «стельмах», певніше було б «штельмах» означало назву фаху. Згодом воно, як бачимо, перетворилося і на прізвище. З вами Олександр Авраменко, і ви слухаєте програму «Загадки мови». А зараз пропоную вам послухати цікаві пригоди виникнення слів «Пегас», «Кентавр», «Буцефал» та «Горбоконик». Отож, поговоримо про славетних коней. Найбільшої слави у віках з усіх казкових коней набув Пегас. Він начебто народився з тулуба вбитої персеєм медузи Горгони, піднявся на Олімп і там носив Зевсу громи і блискавки. За Пегасом закріплено кілька героїчних вчинків. Так, коли гора Гелікон почала рости до небес, Пегас ударив копитом, гора повернулася на землю, а від удару Пегасового копита забило джерело, вода якого начебто дає поетичне натхнення. Пегас носив на собі міфічного героя Белерофонта і допоміг йому здобути перемогу в бою з трилийкою вогнедишною химерою. Герой Белерофонт, був смертною людиною, а не богом. Проте він намірявся зрівнятися з богами з допомогою все того ж Пегаса. Намагався злетіти на гору Олімп, де жили лише безсмертні боги. Розгніваний Зевс примусив Пегаса скинути з себе Белерофонта, який упав на землю і розбився. Вважалося, що після смерті Белерофонта Зевс забрав Пегаса на небо і зробив його сузір'ям. Міф про Пегаса пізніше був пов'язаний з музами. Так Пегас став конем поетів, тому сідлати Пегаса значить стати поетом. У нашій мові згадки про Пегаса, як правило, жартівливі або іронічні. Ось приклад із Енеїди Івана Котляревського. «Я музу кличу не такую, веселу, гарну, молодую, старих нехай брика Пегас!» Якщо пегас – це все ж таки кінь, хоч і з крилами, то троянський кінь – це вже зовсім дивовижна сутність, яка лише віддалено схожа на коня та ще й збудована з дерева. Міф твердить, що за порадою хитромудрого Одіссея греки, які вже десятий рік без жодного успіху штурмували Трою, збудували цього коня, а всередині його заховали кілька воїнів. Решта грецького війська відпливла на своїх кораблях, начебто знявши облогу. Троянці повірили словам полоненого, який сказав, що володіння конем зробить Трою неприступною. Жирець Лаокон – не повірив грекам, начебто сказавши повторювані і сьогодні слова «Боюсь данайців, навіть коли вони приносять дарунки». Вислів цей у переносному вживанні застерігає від зайвої довірливості. Не прислухавшись до застережень Лаокоона, троянці внесли величезного коня в місто, хоч для цього довелося проламати міську стіну. Вночі грецькі воїни вийшли з троянського коня і відкрили ворота Троє своєму війську, яке повернулося – Троя була переможена і зруйнована. У переносному вживанні троянський кінь – це підступний дарунок, поступка, яка полегшує перемогу. Не менш дивні і інші легендарні істоти – кентаври. Зображувалися вони по-різному. Ранні античні скульптори різьбили кентаврів, приєднуючи до фігури людини задню частину тулуба коня. У пізніші часи скульптори до тулуба і шиї коня додавали верхню частину людського тулуба. У міфах кентаври наділяються багатьма негативними рисами. У них дикий норов, вони войовничі, щеняють постійні бійки і пиячать. Проте серед них згадують і доброго, розумного і освіченого кентавра Хітона, який був наставником, вихователем багатьох героїв. Наприклад, славнозвісного Ахіллеса, Ясона, майбутнього капітана Арго, Асклепія, знаменитого лікаря, якого ми більше знаємо під ім'ям Ескулап. Образ кентавра часто використовувався в художній літературі. Ось читаємо із спогадів про Довженка. Довженко дуже любив дивитися, як він, липка, скаче на коні і захоплено вигукував. «Ну і липка, от чортяка, ну прямо тобі кентавр! Правда, хлопці, кентавр?» – повторював він, шукаючи в нас підтримки. А зараз ми перегорнемо останню сторінку сьогоднішньої програми. А вона про художню силу слова. Улітку кожного з нас тягне до моря, бо біля моря і сонце незвичайне, і повітря по-особливому запашне. Майстер художнього слова Михайло Коцюбинський дуже любив цю пору, тому надзвичайно тонко, з багатою палітрою кольорів, запахів і звуків описав і ліс, і поле, і річку, і море. Пропоную і вам, шановні слухачі, на кілька хвилин перенестися до моря. Море дедалі втрачало спокій. Чайки знімались із одиноких берегових скель, припадали грудьми до хвиль і плакали над морем. Море потемніло, змінилося. Дрібні хвилі зливалися докупи і, мов, брили зеленкуватого скла, непомітно підкрадалися до берега, падали на пісок і розбивалися на білу піну. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало, а він підскакував і плигав, немов нісся кудись на білогривих звірах. Місяць зійшов над морем, і скелі стали ближчими. Фіолетові зморшки лягли на обличчя, І якась тепла матерня турбота Нахилила скелі над морем. Якась добрість з'єднала берег і море, Згоду і смуток. Ріс місяць і блід, Росли скелі і блідли, Повитягалися гострі шпилі, Одділились окремі каміння, Перетворившись у білий мармур, Одяглися в різьбу, І встав острів із моря, Весь, як Міланський собор. Плеще весла мечовен в морі, А з-під весел скачуть вогні, Дрібні, маленькі, зелені, Як блищаки у петрівчані ночі. Здається, що весло, вигріба з моря скриті у воді, Багатства! Зануриш руку в море, А з-під пальців скачуть веселі вогні І гаснуть у морі. Ріжеш пальцями воду із таємної глибини Блисне на мить зелена іскра, За нею друга, третя, десята. Плещуть весла і сиплють дощ іскор. На цьому наша програма закінчується. Програму підготував і провів Олександр Авраменко. Художній уривок прочитала Лариса Уласовська. До наступних зустрічей! Радіо Родина рідною мовою про найрідніше. Нагадуємо, з вами Радіородина і ведучі Юля Карпінська та Наталя Ступакова. Юлю, ти любиш відпочивати на морі? Дуже люблю. Для мене море як бальзам для душі. Щоліта намагаюся поїхати хоча б на кілька днів на море, щоб набратися сил відпочити. І ти поїхала б на море, не зважаючи ні на що? Так, бо вважаю, що якщо влітку не побував на морі, то прогави літо. А мої співрозмовники так люблять море, що ладні навіть травмовані їхати відпочивати. Уявляєш, навіть з гіпсом на нозі їдуть на море. Цікаво, як же можна купатися з гіпсом? А про це якраз і йтиметься у програмі після уроків. Навіть не запитую, друзі, що вам більше подобається? Чи розважатися, чи лікуватися? Отож, почнемо з приємного. З розповіді про розваги та відпочинок. До речі, відпочинок на морі. Саме там оздоровлювався Назар Зенченко із селища